навчаючись операторського мистецтва в роботі по рації, Галка з великою повагою стазився до партизанських мінерів-підрівників. Навіть заздрив їм, що робота у них вагома, зрима. І її можна, як кажуть, помацати руками. Вона виражається у перекинутих паровозах, спалених вагонах, у знищених ворожих солдатах, в згорілих цистернах спальним визначить ефект роботи розвідгрупи рації не раз думав він Група Кудрялого привезла наказ про нагородження і партизанів підрівників орденом Червоної зірки було відзначено старшого лейтенанта Алюшу, колишнього студента Інституту інженерії залізничного транспорту випускника школи мінерів при партизанському штабі у Москві з чергового завдання Алеша повернувся в доброму настрої. Мінери скинули з колії ешелон, а серед підрівників немає вбитих, тільки двоє поранених. Біля госпітальної землянки Галка зустрів командира підрівників. «Ходімо до вогнища, Галко. Погріємось та й онучі підсушимо», – звернувся до радиста Алеша. «Ходімо». Радо погодився Галка. Вони сіли на колоді, що лежала біля багаття, і головний мінер партизанського полку наблизив обидві руки до вогню. Вас орденом нагородили, почав розмову Галка. І все ж я бачу вас більше засмученим, заклопотаним. Втрати хлопців на залізниці непокоять. Так. У нас зараз майже нема протидії на посилену німецьку охорону. Ми, підривники, ще й досі воюємо з засобами часів 41-го і 42-го років, як ті злоумисники. Гірко посміхався Альоша і казав далі, мов виправдовуючись. Може, й не зовсім доречно паралель з героєм Чеховського оповідання, але подумай сам, в якому ми становищі. «Поки що не розумію вас, Петровичу», – признався Галка. «Скільки було говорино після партизанських операцій концерт і рейкова війна?» Та в Ленінграді я дивився кінохроніку. Як сміливо партизани, ленінградці, калінінці, білоруси, виходили на колію, підкладали плитки тротилу під рейки, біля рейок, і шматували їх надвоє. Дим стовпом ішов. «Перебиті рейки партизани геть скидають із залізничного полотна». «А кивнув головою Алюше, – «тільки партизани Ленінградської області перебили 50 тисяч рейок, як вважає командування, знищений. Найже загін ще й підуки спустив зо три десятки ешелонів». «Шкода, що я не мінер» спалахнули вогники у карих очах галки. «Я, звичайно, теж за рейкову війну і за концерт. Врешті всі засоби добрі, тільки бити ворога. Я за таку війну, але не як правило, а як виняток. Уявляєш, скільки тонн вибухівки ми угатили на знищення рейок. А німецькі ешелони вже невдовзі пішли, і зараз ходять, трясся їх, бери. Це ж видно із того, що німцям на фронті є чим стріляти, і що їсти. Тож і кажу, не для того мене навчав інженер-полковник Ілля Григорович після чотирьох курсів Інституту інженерів залізничного транспорту, щоб я відгвинчував гайки на стиках рейок. Улітку концерт влаштувати можна було, а восени – а тепер німці не лише посилили, а й вдосконалили охорону залізниці. Ви у нас тут лише тиждень, а ми вже встигли поховати шість підривників і ще двох поранених принесли сьогодні. А штаб прислав листа «Посилити диверсії на залізниці – це одне з головних ваших завдань». За минулі два місяці я втратив підривників більше – ніж їх загинуло в цьому полку з літа 42-го.